Sam, eh, Ramon Seizar Bitoria, donoskean eh, sortua, 1000 berroita lauan. Sanberra Sozi... altzegoan. Bueno, baita, zergatik ez, ez kokatzeko. Soziologoa da ikasketaz, eta ez naiz luzatuko, errene baita bere bizitzan aritu baita zodiologian. Lanbidez, baina bereziki, bueno, uretzako da idaz, idazlea, eleberri egilea, eta martuten da bere azken lana, joan deneko, bueno, hilabetetan eta urtean ere Bueno, zabalduena eta besterik gabe hori dugu izpide eta berari emango digu hitza, ongi etorri, asteko eta behin, Ramon, gurekin e, zaudelako endaian eta horixe se haitzina. Ba, eskerik asko zuei <coughs> De, beste zere eginik ez hote zenuten, ez da, gaur e, gaur aldi agona azkenean eskerri gazko beraz. E, Arrestian norentxe jardun dut, e, Marten irakurri talde batetik batekin, maruten ez, hitz e, egiten, eta zaila egite ait, e, behar bada, irakurri ez dut zuten hoi, geizkera naiz? Bai. E, bona, kontua da zer esan, ez da? E... Eta zerbait, zerbait esaten, zerbait esateko, pentsatu dut, ba, eh, explika dezakedala, esan dezagadirazi dezakedala, eh, zergatik eh, den martuten elodia. Ze <coughs> eh, izan ditu liburua kritika zenbait, eh, ez dira txarraak izan, eh, ni nine, neko pozinao, E, baina kritiko guztiek, e, adirazi dutena, hau batez da, lodiak dela. Zazpire egun da laragoitabi horri, mila zortzireun ogoi mila, milioi da ogoi mila berreun dago italo karaktere, eta mila berreun gramo. Bateren batek esatu izan zait, e, ogoean irakurtzeko eta astu nazalako. Kritikoren batek ere kalkulatu duzen bat ordu hartzen dion irakurtzeak. Egia da e, mundua ez dagoela gauza lodiakon hartzeko, ez? Ba dagoela e, e, lodifobia bat, edo potolofobia, edo grosofobia, edo... Eta barohak e, esaten zuen, ba egizue baroha misokinua zela... Dios nos libres de las mujeres feas y de los libros gordos. Egia <coughs> e, da Danielko bezala libruak amaitzeko presa izan ohi dela, ez da horreatik eh, gorroto ditugu normalean liburu lodiak. E, azkar iirexina izaten dira,ta. E, Ni badete... Eh, lagun bat esaten duena e, hori e, asteburu hontan iritsi diat. E, Demora gutxi alegia, ezta. E, eta hori beste gauza batzuekin ez zaigu e, gertatzen, ezta? E, e, zerbait erosten dugunean, ba urdezpikoa bada edo gazta, baske bat baldin bada edo ba, doble izatea gehiago na izaten dugu. E, txiki egin baino, eta liuru erakurtzerakoan berriz behiratze, beti behiratzen dugu ega zenbat geratzen zaigun irakurtzeko, ez da, normalean ez gutxi falta zaigulako estutzeko edo pena hartzeko haizik eta, ere asko falta zaigulako edo, ezta likidatu nahi hori. E, beste egin batzuetan e, e, ez da gertatzen ez, ez da ezaten eta margaritariekin hori eratu nintzen eta bos minututan finutu genuen, ez? irakurlearei bai berriz. Irakurle sutxunak ere ez du denbora asko liburu bati emateko. Sentitu dezake liburuaren amaiera iritszakoan amaitu izanaren pena, baina hori gutxitan gertatu izaten da. Badira bai ontakizuna gehiago irautea nahi luketenak, emakumea gehiago esango nuke, eh, gizonezkoa baino. Eta bai da, aitortzen duenik, nobela luze batek beteetako plazerra ematen diola aitortzen duena. Nola nahi ere, oiek salbo espenak direlakoan naho. Normalean jendea ez dago, <coughs> denbora galtzeko eta orokorrean, kontu da kontatzeko duana esaten du, len bailan, eh kontatu. E, ez da gaurko kontua. E, Walter Benjaminek zioen gizon garaikideak ez duia da laburtezina ez den lan ikartzen. Narrazioa ere laburtzea lortu du eta haozko tradizioaren dekadentziarekin batera short storyren moda ari da zabaltzen. Paul Valeri bere aldetik dio badirudiela betikotasuna betikotasun kontzeptuaren atrofia luzeko lanak burutzeko ikusiarekin bat egiten duela. Facts. No want I want facts, azten da dikezen hard times. Eh? Gertak izunak, facts. Kontatu egida kontatzeko daukadana lehen bailen. Gertaerak, gertaera zehatzak, kalakarigabe. Uste dute, zikentzia hori, Gegienok bizi dugula eguneroko bizitzan. E, nik neuke Gudari Zarraren gerra galduan adirazten dut, e, kontatzeko zailtasun hori, ezta Gudariak notarioaren aurrean e, nahi du e, gerraren xehetasunak eman, nahi ditu bere sentimentuak adirazi zerratik egon zaleku batean eta ez bestean eta notarioak arira arira esaten dio, ezta. Fax E, askotan gertatze zaigu hori, ezta? Duela gutxi neska batek eta emakume batek esaten zidan 7 umea e, galdu eta medikoarengana Joan zenean eh zer modu esan zion medikoak, ez? Zer modu eta berehala esan nahi dut fizikoki, e, alegia ez hasinerik kontatzen <laughs> zure zure, gerrak, zure historiak, ez da? ezta? Fax gertakizunak. Ez ibili horteur gauzak alferri kontatzen. Zergatik orduan e, luzatu naiz martutenekin. Eda alde batetik adina, esango nuke estaba gizute, adinarekin logorrea etortzen zaigu e, edo zer gauzak ematen digu itsegiteko aria eta e, itsegiteko berri txukeria horrekin batera baita desinibizioa ere aitortu beharra dut eta ikusi besterik ez dago zenbat da gure ibiltzen dan bere barizeak erakusten galtza motxetan ez da gaur egun. Bain edade batetik aurrea edozerk ematen digu hori, e, hitzea iteko gaia, ez da mintza gaia. Bestea lan amaitzeko presarik eza. E, izan daiteke beste arrazoietako bat. Ez dut lanak bukatzeko amaierik, presa, amaitzeko presarik izaten. Ez dut argitaratzeko gogo bizirik, are gehiago. Etzaizki gustatzen, argitaratzea berarekin dakartzan zenbait lan. Ez, eta git ba, aurkezkpenak eta e, plazara ateratzea, ez da git estutu eta e, Ba, jende artean egotea eta eskatzen duen eurrian eta ba ez zaitu oso gogoko, ez nahiz plaza izanak. E, novela bat idazte, novela bat idazte lanak, e, fase asko ditu. Lehena, e, kontatu nahi duzunaren, <coughs> kontatu nahi duzunarentzat historia bat bilatzea, ezta? E, sentimentu bat entzat, oroimen batentzat irudi batentzat historia bat asmatu behar duzu. E, nik nire novela beti ateratzen den e, oertzean eserita dagoen emakumea, ez da joperren e, zera hori e, gogora ekartzen duena <coughs> egia esan joperren kuadrori ikusten dudanean emakumea e, gonazpikotan e, oertzean eserita gutun bat irakurtzen bezala hori e, ateratzeko nobela bat idazteko gogoa ematen dit, ez da e, nola, nola irentxi hori nobela batean Hori da fase bat, historia hori aurkitzea, ez da. Gero beste historia horri struktura bat ematea, ereikitzea. Eta hori, atxe ginen dudan lana da, behar bada. Behar bada, beltzak banitu, ba, hortara dedikatuko nitzateke eta beltzei eman goni eke <laughs> aurrera jarritzeko lana, ez da. Baina ez du beltzik eta beste, beste faseak ere neroneke egin behar, ez da. Eta idazten hastezean e, historia aritzen eta aurrera egiten duzu ala moduz, e, azkarrago edo polikiago, goztopoak e, gainditzeko gai sentitzen dira batzuetan, beste batzutan ez, baina momentu bat iriztera, zeinetan ez dakizun e, egiten ari zarena, igual nire kasuan bezala bi urte deramazu, egunean e, ez dakitzen bat ordu sartzen, bidaiti dituzu 300 horri Eta egun batean jutezea hoera eta esaten duzu jo Hago ez da bat, ez eta ga hori ba, naiz eta ez norti bizi, eta ez ezer e, larriri gertatuko ez baldin lana burutzen lan aburutzen ere. Bueno, Gaina nire kasua nola beti galdetzen didaten, eh? noizko nobela eta noizko novela, eta estudiante txarra bezala beti gezurrak esaten bizarra, laizte eta ez da, udarako eta negurako eta horrela. Ez da, ea orain aitortu behar dudan ez du da la ez da? Zeratik honek badirudi ez dula funtzionatzen. Hori oso fase gaiztoa izaten da, ez da? E, eta orduan duan nahi dezdu novela bat burutu. Ona edo txarra nobela bat burutu. E, Nei askotan horitzen naiz, Antxonez eza... E, zera, zinemagileaz e, nola esaten zuen... <coughs> Mina Biento de Libertad egin e zuena, e, zera e, nola belarentzat arazoa etzan egin e behar zuen, e, zera bat ez, e, ez da izin zuziren, ez ere filmea, baina bizalditeri zalditeri, borrokan, eta arazoa ondo ateratzea, plano onak ateratzea, baizik eta bi zalditeriak batzeak aurrean, ez da horrekin nahikoa zuela. Bueno, fase hortan nik behintzat nahikoa izaten dut novela burutzearekin ero, nobela antzeko zerbait idaztearekin, ez da, ona edo txarra. Eta behin hori lortzen duzunean, baduzunean nobela bat, ba, gertatu izait, e, katuari harrapatutako, ba, e, katuari gertatzen zaiona, xagu bat harrapatzen duenean, ezta hain gogoko izan du hori, hain pozik dago, e, xagu harrapatu duelako, Ba, fase hortan luzatu egiten dela saguarekin e, e, jolasean ezta. Eta niri ere denbora joaten zaitor e, idatzi dudanarekin jolasean eta kentzen eta jartzen eta gehitzen eta horri bat idatzi duenak badaki... E, kentzea zailaago dala e, jartzea baino ez eta behar bada... <coughs> horreatik eh, lo ditu zait martuten ere. Badida, eh, motivo teknikoak ere... Eh, eta bada, ez naizela gai eh, nere personaia kutxean edo... Eh, jolasean jartzeko, ez? Beti behar dute... Eh, ondoko hoi albezela errealitatea, ezta. Ez da munduari asko importatsu aon gaia baina pare bat pare bat kritiko edo hor badute etabidaia etabida gai nere novela errealista ote danala ez nik ez ta irrealista naizen baina egia da beti dudala joera personaiak E, ba, nere inguruko errealitatean kokatzeko eta orduan errealitate hori kontaktu egin behar da baita ere eta horrek ere lanak ematen dizkit ez, e, ez naiz gai e, fikzio bat e, adirazi esplikatu gabeko errealitate batean e, kokatzeko bat adibidez martuteneko eh gertakizunak eh gure euskalerriko historia zeausnarketarik egin gabe edo gure eh hizkuntzarekin edo hizkuntzeekin arazo ez e, zerbait izan gabe edo agertu gabe eta hizkuntzarenak eh hizkuntzarenaz ere ikusi handia du e, novelaren nobelaren E, loditasunarekin zeren eta e, bizi dugun errealitateean, e, noa bat euskaraz e, idaztea e, klabe errealista batean, ez baita erreza zeren eta e, elkarizketa zuzenak ezin ditute egin adibidez. Ezin dute esan ba, eman hedal Eta hori esaten duenak ez du Euskera erabiltzen. E, beste hizkuntza batean esan behar du. Orduan, integratu egin behar ditut e, zeharreko e, elkarrizketen bidez, integratu egin behar ditut eta horrek testu ere luzatu egiten du. Eta askotan lanak ematen dizkit horrek. E, ez dakit, e, lortzen dudan, adiraztea zer esan nahi dudan. E, lehen ere jardun du hortazitzen, ez ezta E, Karaamazo banaiak ulertu diteke euskeraz e, hor izan zen eztabaida lehenera ipatu dugu Mariaasun landak nola esaten zuen etzala gai euskeraz, berak gazteleraz bizi izan zuen errealitate bat esplikatzeko. eta hor eztabaida bat izan zen, ez nuen parte hartu e, baina... Uste dute zirela gauzak argi geratu zeren eta diferentea da errealitatea kokatzen bat badeldimaduzu moskun eta hori ulertzekoa da denek euskara erabiltzea errusi erabilt dezela eta bestea e, Donostian edo Baionan edo Bilbon non e, pertsonaiak hizkuntza e, desberdinak tan mintzo diren, ezta? Eta orduan hori islatzea hori adieraztea lanak ematen dizkit eta uste dut horreatik ere luztatzen naizela. <coughs> gero, estruktura simpleak ez ditut maite, ez da zergatik behar bada e... itzaltietan gertatzen da hori, eta neuri ere hori gertatuko zait, bate pentsatzen du, ez duela ezer esateko eta orduan horria betetzen ditu, eta gero, ba, Normalean ez du, denborarik, ez, prestatutaz zuen guztia esateko. Hori teknika falta da. Bueno, literatura kasuan, estruktura komplezioa guztatiz daizkiz. Eta, ahia beti erabili ditut, ezta. da? E, plano bat baino gehiago. E, erabiltzeko joera dut. Horainain e, best erabiltzen di den hitzori, poliedrikoa den errealitatea, nolabait ere, zeraiteko, izlatzeko, ez da? E, Lehendabiziko novelan, egun erazten delakon ere, agertzean, e, plano bat, e, neska batena eta e, gizon bat, e, geltoki batean hitz zuena, e, eta nahaztu hitz ez ziren, egun metron ere bai, esan behar dut egun metro e, parte badala, berez konplexoa egin nahi nuen, baina orduan gaztean hitzen eta ez nuen, Inbestean joko logorrearik ikustean ez, eta plano bakarro hortan utzin nuen, bueno, hor ere badira bi plano, edo hiru umea eskolan, oso laburrak badira ere, baina horre ere badira. Eta, eta martuten ere ba, badira, plano bat baino gehiago, e, gutxeenez bi. E, behar bada argitu beharko nuke, ez daite martutzen zertaz doan, ezta. Eh bai, argitu beharko nuke, bai, bai, ez da, bai, bai, bai. Munduak ez daki, ez da, mundu mundu gustia, baina. Eh bueno, a bibicot eh bat Martin Idazleak eta Julia Itzultzaileak osatzen dutena. Julia seme badu, Zigor izenekoa. Antza, istripu batean hil zen eta akide hoi batekin izandakoa dakoa. Fueru aldundiko langilea da, baina, ez dago, ez aio lako paper itzultzea gustatzen. <coughs> Martinen lan bat ten emana da. Martinen etxean egiten dulan, martuten izeneko donostiako auzo dekadentean, zutik irauten duten palazete edo jaure bitxo edo gran bila edo horietako batean. Beren harreman sentimentalak ez ditu orduriko hoberenak bizi. Gauza bera gertatzen zaio nobelako beste bikoteari, Inaki Abaitua, binekologoak eta Pilar Goitizolo neurokirurjaoak osatzen dutenari. Gela desberdinetan egiten baitutelo. Beraz ur geldi eta ustelak martutenen, baina 5. pertsonaibate kastinduko ditu Lin izeneko emakume batek antropologa dena soziologoa, Iñaki abaitua mediku den ospitalean lanean hasiko dena eta Martin Idazlaren etxeko goiko parte librean bizitzen jarriko. Lin horrek astindu egiten ditu martuteneko urgeldiak eta ondorioz pertsonaia atzerritar horrek eragina izango du bertakoen portaeran. Bueno, hau ezaparte badira pertsonai gehiago ere baina bat bere zituko nuke, eta da montok, edo montauk. Novela bat, e, Max Frisch, idazle antza denez autobiografikoa, non maxi izeneko idazle zuitzar zahar batek, New Yorken bere liburuak promozionatzean dabilena, argitaletxeak jarri dion laguntzaile gaztearekin Mantentzen duen harreman laburaren berri ematen den. Bikoteak Long, Island, Mon, Long Islandeko montok izeneko ondartzan pasatzen du azte huruat. Maxek uste du Neska hori bere azken harremana izango dela eta iraganaz pentsatzen du. Izan dituen beste harremanaz bereziki. Neskak lindu izena, Martutenen, Martinen etxean azaltzen den Neskak bezala. Martuteneko pertsonai guztiak irakurtzen dute montok, eta esan daiteke pertsonai bat gehiago dela nobelan. Eta... honekin... E, zer esan nahi dut... E, Montauk eta Fritz e, sartzen ditut e, nobelan... E, pertsonai bat gehiago baliran... E, eta martuteneko e, nolabait ere ezur mamitzen aleagindu naizen eh edozein pertsonai baino garrantzi gehiago du eh irultzen saidalako e, nere bizitzan nere e, nobelagile askok e, idazle askok eta liburu askok egunero etxepeko eskaileretan gurutzatzen ditudan e, pertsona askok baino Garrantzi gehiago izan duelako, ezta. Egi tria da, ez da dan hori esatea, baina horrela da esan esango nuke neure odoleko pertsona askok baino garrantzi gehiago dutela nire bizitza niretzat e, zenbait idazlek e, eta zenbait e, libururek e, dudari gabe ezta. Nire bizitza gizon bezala, maillife fase eman, Fritzek Philip Rothen liburua aipatzen du montaken eta ez da kasualitatea, antza handia baitute biak, eta adibidezpena handia sentitu nuen dela, duela gutxi Rothek, e, iragarri zuenean ez zuela gehiago idazteko asmorik. ez, Zerbait sakona berreskura ezina galtzen nuela sentitu nuen, ez da. eh zidas utzi eida e, kanonari buruz e, zerbait esaten naiz eta hitz e, antipatikoa den eh blumek mendebaleko kanonean izen batzuk esta bai esta bai ezinak dira Denok eh, ados gaudelakoan nago, eh, esaten badut, eh, Shakespeare ez gu gustatzen ez dela eh, Shakespearean errua, gure agaizik, ez da? Eh, Kanonak hori erakusten digu nola ere. Kritikoek eta jakitunek euroar egile bat kanoniko txata saltzen badute begiramen berezi batekin hartzen ditugu bere liburuak. Eez ditugu lehendabiziko ostopoaren aurrean abandonatzen. E, Gogoan dut e, fristchen gizona olozenoan azaltzen da e, irakurtzen hasinintzenean e, hirudola ba, aldiz e, abandonatu nuela, ezta ez zititzaidan ez gustatzen. baina berriz egiten banion nain zuzen erean ere kanonean ez eta bueno, Kanon universalalean ere esango nuke Mas fritzen izena dagoelako deila ez da eh estan posible más frisk niri zerbait interesatza ez e, zerbait idaztea eta horrela halako batean e, irakurri nuen eta orain irutze zait eh frisk je nobelarik e, osatuenetakoa dela, ez eh nobela hobenetakoa dela. Egiaz eh frisk check edoz zer gauza kontadi ezadake Bera kontatzen duen edo zer gauza interesatzen zait. Eta haren irakurrelen, irakurrelen batekin elkartzen baina ez daukat beharrik beste irugarren pertsona odetaz geizkizaka jarduteko edo eguraldiaz jarduteko, ez Ziur pertsona horrekin badu dala zertaz e, gai sakonez itzeiteko gogoa. Haren e, edozein estena edo edozein esaldi gogoratuta ba gai interesgarri eta sakonetan hitzea e, bidea ematen digu, ezta. Eh, eraberean esan dezaket ba Philip Rothen eh e, Amerikar Pastorala Demagun e, sei horri ematenaldi maidzkio e, eskularruen e, fabrikazioaren e, historiari ba irakurri egiten ditut, ezta, zeren rozda, eta, eta bueno, ez zait asko interesatzen eri eskularruen zera, baina, ez dakit zergatik egin -e -e zuen baina, bueno, irakurri egin ditut, ezta, nere kanonean dagoelako baita ere. Gutxien e barkatu egiten diet, ezta beste bati barkatuko ez niokeena, badakidalako narratzaile ondratua dela, fede honekoa, eta eskubidea duela tartean, neurioso interesgarriak ezaizki dan emateko eta zirkunlokioak edo itzulinguruak egiteko. Nere editorea ezen oso pozit jarri eh, argeteratzeko nuen novela horren potoloa zela ikusi ikusiztuenean. E, eta irakurtzeko emanionean, ia lehendabiziko hitza izan zen ea zergatik ez nion liposukzio pixkate egiten eta <coughs> atariko ski luzea kenduz adibidez eh aldet zaurretik esan beharko nuke nobelako 24 kapitulo dituela non tartekatuz e, dijoa zen eh mediku bikotearen eta itsurtzaile idazlearen parteak eta badu baita ere e, pilogo bat eta atariko bat, non e, Julia izaneko e, protagonistetako batek, protagonistetako bat, oroitzen da Martin Idazlea ezautu zuen egunaz. Eta maien guru batean, edo hau bezalakoak italdiren batean. Eta Idazleetako batek, feliz dazuak bere dikzionario de las artes izeneko barkatu, baina ez nago aldintzarik honetan, anteo jorik gabe eta gaina, e, <coughs> dikzionario de las artes izeneko iztegian, narratzaile ahotsa definitzeko darabilen parabola da. Bigarren munduko gerra garaian, Auschwitz do datxau bidean, zihoa zen juduz betetako trenneak ekartzen dira gogora. Azuak dio bagoi bakoitzeko gatibuek, lagun bat aukeratu eta zorutik pare bat metro eta erdiras Sabaian izaten zen arnazbidera txatzen zutela, handik ikusten zuena konta zezan. Autatuek egunak eta baita asteak ere itxita egon ondoren, argitasun itxugarria eta aire kiskalgarrira egokitu behar izaten zuten. Eta egina landiz, goititurik eusteko lanean ari zirenak denbora bat usten zieten baldintza berrie egokitzeko. Ez zuten guztiek lortzen ordea, eta lortzen zuten guztiek ez zuten balio eman zitzaien lana betetzeko. Zehatzegiak baitziren batzuk eta alferrikako xehetasun niminoetan galtzen ziren edo aitzitik gauzen ikuskizun sakabanatua eta loturagabea ematen zuten ez buru ez buztan edo pertsonalegia norberaren esperientziaian oinarrituegia eta horregatik berorientzako funtzeskoa zena sentiarazteko gai zirenak baino ez itusten mantentzen goititurik alegia zenbait segundoz bederen bizudunen munduko eta bertako partaide egiten ahal zituztenak. Hori eskatzen dio gizarteak narratzaileari, ez da? Hori eusten du goian, e, zerbait gizarteak, momentu bakoitzean, behar duena, e, behar den aritik kontatzeko gai dena. Eta hortarako gai ez dena, ba, bazterrera, bazterreratu egiten du, ezta. E, Nik uste parabola intrezgarria dela azuarena. E, martuteneko Martini ere hala deritzo, Martinek ere hala deritzo, baina e, esaten du bera zelatari frustratua dela, e, bera ez litzatekeela orgoian ikusten duena e, kontatzeko gai. Eta <coughs> bagoian zihoazenak erortzen utzita bazter batera zokora zokoratuta ikusiko zue ikusiko zuenean bere burua ikusiko zuenean <coughs> ere e, bere zauri pertsonala hitze hingo zukeela e, bere kontakizuna eta ziur zegoela e, talderen bat inguratuko zitzaiola bere barne zauri intimo hori Pasarte berean, Martinek esaten du, bera ez dela, xerezade bat, sultana e, entretenitzeko e, historiak e, kontatzeari ikiten diona. E, eta Juliak, e, bueno, liulatuta daukan, idatzelaren aurrean, bera ere, irakurrele xaloa ez dela e, adirazteko, esaten dio Ricarduren esaldi e, famatua, <coughs> e, Leresineek pluile kritikdina, Jola vent dune kritik duna aventur, me duna ekritur, edo talako hori unamun lo mas noezko duna novela ez como se hace. Alegia, e, benetako aventura e, narragintza beda dela eta ez narratzen den aventura. Ez nahi dio ez dela irakurle xaloa labur esateko novela poliziakoak asesinoan ordeen jakiteko irakurtzen dituena. James Joyce-ek amazazpi urte eman zituen Finnegan's Wake idazten eta osate, esaten omen zuen normalatzena irakurleak denbara horren erdia behintzate eman zezan irakurtzen. Edozen idazlek ezin eskatu diezaiokea investerainoko esfortzurik irakurleari. Asko ez dira arriskatzen beldur direlako Irakurlegoak biderdian ez ote dituen abandonatuko eta alde zaurretik etxi egiten dute. Uko eginaz Nabokoak ainongi aderatzen duen irakurle sufrituarekin saiatuarekin topo egiteko aukerari. Artista Maisua laster bideri gabeko benditzean goradoa eta izea jotzen duen tontorrera iritsitakoan Norakin usten duzue egiten duela topo arnasa galdutako irakurle zorriantsuarekin eta han berezko alde batean besarkatu egiten dute elkar eta liburua betirakoa bada betirako dira batzen hori dion da Ez dezazulala rokeria bezela interpretatu baina irakurleari amor eman gabe egiteko nuena egitea, desion nuena egiteko libre baimendua sentitu naiz martuten idazterakoan. Egin ezakene novela labur bat, Martin Julia eta Linekin triangelu klasiko bat osatuz, eta beste bat, inakia baitua pilar eta lin berarekin errealitate soziopolitikoa zarduratu gabe, baina lan bakar eta lodi batean guztiakora pilatzen saiatu naiz. Euskaldiz dela ez banitzen zuen horrela eingo. Zur asko beste hizkuntza batean eznuken argiteratzeko oprese oken editoreerik arkituko ere. Euskerarena eremu berezia izaki ordea, oraindik beintzat, naiz eta onerako, naiz txarrerako norbalak bihurtzeko bidetigoa zen. Uste dut euskari gertatzen saiola eh garapenaren eta azpi garapenaren artean dagoela. <coughs> ez oso txiki baina ez haundi. Eta askotan garapenaren alderditxarak dauzkagula eta azpi garapenaren gauza txarra baita ere. E, eta askotan garapenaren gauza txarrak imitatzen ditugula mimetismoz, ezta? E, gizarte azpi garatu batek eh hundien kutsadora e, kutsadura imitatuko balu bezala e, adibidez e, Nere denboran बोरां eh kanpoko hartzenuen e, bertakoie ematekoa ezta eh asko kanpoaldean alabe errezibiliak ginen e, eta eh e, bere aita Serafinez esaten zuena egiten genuen, ezta? Eh kanpoan ikusten genuena Euskal Herrira ekarri. Eh nolabait. E, euskara e, moderno hiteko edo eguneratzeko edo eh hor gure helburua, ezta? Eh ez hitza egun buruti pasatzen eh kanpokoei hitze dite gara, hitzeitea, ezta, kanpora hitzeitea. E, kanpokoa gurera ekartzea. Eta baroak esaten du hori eiten zuela, e, berea eta serafin eta bere belaunikoek, belaunaldikoek ere, hori egiten zutela. Eta berak berriz eiten zuela e, bertakoa e, kanpora eman, ez da? Kanpora zabaldu, kanpokoei e, adirazi bertakoa. Eta orain esango nuke e euskal idazleak euskal idazlea ere munduaretza munduarentzat ari dala nola bait ere e, baina eh e, munduari beste hizkuntza baten bitartez hitze egiten diogu esta e, normalean e, euskal idazleen lanak e, Parisera edo Madriera dudari gabe frantsesera edo gaztelerara itzulita iristen dira eta beste norbaitera iritsiko badira errusiara edo suediara dudari gabe lehendabizin gaztelerara edo frantsesera e, pasatzeko pauso hori eman dutelako ez? horrela iristen da gure mundura horrela zabaltzen gara mundura esta Euskaraz argitaratzea euskarazko publikoaren eta kritikaren galbaetik pasatzea tramite hutsa bilakatu daitekeelakoan nago. Harrizkori dagoela esango nuke, eta benetan erabekigarria da tramite hori pasa ondoren Madrileko eta Pariseko kritikak erabakiko duena izan daitekeela. Eh? Adibidez, E, esan edut alegia, idazleak, gaur egun badaki <coughs> Euskaraz adidela e, bere lanaren urrengo pausoak gaztelerara itzultzea izango dela edo frantsesera eta bere keskana nagusia izan daiteke e, kritikak zer esango duen, a hizkuntza horretan edo hizkuntza handi horretan gure artean ulertzeko. Ez da, ez da hori nire kasoa. Beste garai batetik natorrelako behar bada, zinetan pentsa zen itzuliak izan gintez, gintezkeenik. Baina batez ere, gazteleraz edo frantsesez, ez nukeelako kontzenzi gabeko idazteko skubiderik. Gazteleraren ere ez naizelako kanonikoa, eta ez nukelako irakurle masa kritiko aski, euskaraz justifikatzen dena ena, eta onartzen zaidana, egiteko. Izkuntza bakoitzak bere flora eta fauna sortzen duen eremua da. Izkuntza bakoitzak bere literatura sortzen du, eta bere kritika, eta bere ikerketa literarioa, eta noski bere irakurlegoa, eta bere kanona. Euskal kanonean, kanpokoak eragiteko arriskua gero taundiago da. Baita euskal kritika kanpokoaren aurrean, baleogabetzeko ere. Euskararen ere muatxikia da. <coughs> Esan bezala gauza askotan garapenaren eta azpi garapenaren artean kokatzen garela esango nuke. Badakizue, egora horretan sarritan garapenak beste aldetik, bere aldetik eta azpi garapenak beretik izan hori dituzten alderritxarrak izaten ditu. Gure gertuko historian badakigu horretatik dizkaiako eta gipuzkako lurraldeetan bereziki. Garatuen kutsadura maila eta azpi garatuen komunikabide gabezia izatea adibidez. Askotan, txikiok edo bat garatu gabeok handiak izan aian, handien alderdi txarrak kopiatzen ditugu eta txikitasunaren alderdionak arguiatzen. Garrantzizkoa eruditzen zait beste puntu bat. Euskararen azken pizkundea, irurogei, iru, itamar, amarkadan izan zena, ez zen bakarrik izan Euskarazko lanen produzioa geitzearen aldetik, avant-guardista izan zen baita ere. kantaintzan gertatu zen, esango gonuk eirak askuntzan ere gertatu zela, ez zela bakarrik aurrak Euskaraz eskolatzea, Baizik eta pedagogia aurrerakoi bat ezartzea gure alde hartan behintzat. Voluntarista hartzat arne zakezue, baina aurrerantzean bide beretik ekin behar egula laderitzot. Hare gehiago, esango nuke ez daukagula beste remediorik. Hori delako hizkuntza txikiak eta hizkuntza txikiak gordetzea eskatzen duen esfortzua justifikatzen duena. Supermerkatuen aurrean, La laorantza ekologikoa justifikatzen duena, masa produzioa eta artisa utza dituena. Arrakasta literarioak diseinatu egiten dira. Argitaletxeak egun mila kaliburu saltzera behartuta daude. Ezin dute obra abanguardista eta izi jenteak argitaratzeko arriskurik hartu. Liburuek hilabete irauten dute gehienez nobedade bezala eta eguneko La 90e chiquitu eta birziklatu egiten dira lerro kritiko bakar bat jaso gabe. Euskararen munduan ere horretar, euskararen mundua ere horretara doa, naiz eta oraindik urruti gauden. Urruti gaude garapenerena garapenera, garapenera iritxiz garelako. Adira zela bat, euskal irakurleaek erteretarako produkzioa erderaz irakurtzen du. Ez ofizialki bereak dituen hizkuntzetakoak bakarrik, frantsesez, edo gazteleraz logikoa dena, baita beste hizkuntzetan argitaratzen direnak ere, ingelesak alemanezkoak edo errusirazkoak naiz eta batzuetan euskaratuta dauden. Baina bestalde, Euskal irakurleak euskaraz behintzat subliteratura edo literatura zaborra gutxi irakurtzen du termino proportzionaletan. Euskal kulturaren munduak erdrazkoarekin parekatuz duen ezaugarrietako bat zera da ene ustez. Irakurle potentzialen arabera duen irakurle jantzi eta intelektualkik eskatuen masa kritikoaren garrantzia. Izan ere, gazteleraz eta frantsesez irakurtzea zalantzarik gabe kultura adierazle bada, euskaraz irakurtzea adierazle esanguratsaagoa baita. Behar bada, garelako azpigaratuak alegia, eta egunen bat etorriko da, beharbada normalizatu normalizatun Euskaraz librurik irakurriena, ez den izango, egun izan oiden bezala, kritikak, kritikak, akademikoak barne, oberenen artean izendatua, baizik eta gazteleraz, eta frantsesez bezala, las infidelidades del rei o la pituen de la republik antzi dut kultura ekosistema berezi batekoa naizela. Zeinaren aktore guztiak, idazleak, editoreak eta kritikariak bereziki, ez dauden ekosistema handietan bezain baldintzatuak diruarekin. Ekosistema horretan betetzen dudan lekuak ni neu izateko askatasuna ematen dit. Idakurleengandik espero ahal izatea Nik neuk maite ditudan idazle kanonikoei diedan begiramena eta errespetua, Asmatu ez, fede honez ari izelako konfiantza. Horregatik da lodi amartutene. Banekielako beste merkatu batean onartuko eslitzaidakeena eskeronez hartua izango delako euskerarenean. Ez darama urtebete kalean eta biliburu argiteratzear daude da martuten eriburuz. eta konbenzituta naago, horrela jokatuz, geureaz geuretzat idatziz, uts egiteak egin da ere, uts askoren artean horrela eman izango diogula zerbait berezirik eta baliozkorik munduari. Amen! Ba, ba, eskere kaso Ramon, eta ian, bueno, nire arroa izan dezakit guretzako berezikin prestatu badela, ez da egitea alia ba, eskini dibuztu itzaldia. Bai, bueno, bai, barkatu ez nago <coughs> oso baldintza honenetan irakurtzeko ere. Bueno, Baina, bi aldiz <coughs> eskerrak. Kandelak i, eusteko ere. Eh? <coughs> Baina. Bueno. Eh, hartu denbora agian sí, ibilitzea sí, sí. mokan esen bat edo beste bilatzen ninen horek sí. <risa> <risa> ere bilatu eta ez aurkitu egokia. Adia klien esen bat enberri edo arituzarela, hor duritu ere. Bueno, beste, segitu godu gaurera, aizu zen ere, gelitu garen lako eh, novelaren atarian, ez? Es? Ez nahi dut, eh, auk du edo novela edo bintzat eta... Lerro, Lodi eta Nondinora duan novela, eta lehenago aritu gera ordu batez eh, klubekoak eta baliatzen dut esateko beti ere ba, irikita dagoela, horrengo urterako, eta beti hor dagoela zinez literaturaren funtsa eta eta ondo pasatu gula eta espero segitzea ere eta ez dakiz egin urriak sargaitezkeen eh, novelan batzu behar behirak urri duzueen novela eta arrezago dut zue horrein itzartzea eta hau oh, eta beste galdetzea edo bestela ere beste bueno, itzaldiaren ariare hau edo beste galdetzea. Eta, bueno, badauk tarte zabal bat, denboran diot, eta zuetako edo nark ardezak egitza eta galdetu. Eta dretu edo edo adirazi. Ni e, amago segundotan urduritzen dazten ez. Euskal dut ez erentzuten, pakatu behirat. Egaldera hori esitzatek egin behar, ez da. <coughs> <coughs> bueno, e, orduan, lehen e, klubekoen arian, bueno, bi hauts aldizkatu txandaka, Juliarenak eta abaitoarenak Abaituarenak agertzen, de, agertzen da, edo osatzen da liburuak, e, martutenea zoa, bagian hortik hasiko, gara, martutenea zoa eta hotzeta Ez dakit, hagin eh, dugu lehen le, le, le, ba, adidaz idut zuna edo... <coughs> baina esan ebegitaz, zer martutene izena eta zer gaiti izana. <coughs> ba, e, bai, baina saiatu naiz esaten <coughs> e, martutene donostiko auzo bada eta Nola beti ere simbolikoki Euskal Herri osoa hartu nahi nuen, ez? Martutene hortan, e, eta martutene hortan daude fabrikak paisaia itxusitu dutenak, ezta? Hori e, martutenean egiriden keskaba da, ezta? Gure ingrunean nola zabartu den. E, orain dik ere e, donostiako bele epok esaten dugun garai aietako etxeren batzuk e, geratzen dira oraindik, dik. E, orain dik ere bada baserri den bat, e, bizi ekatzariak orain oraindik ere baserritarrak martutenen. Danetik dao zerbait, e, ederretik ere badu, e, bai hondoan, bai hola, hi egi ez baldin bada, ez da, badao, eta tarteren batean bad herrik eta kartzelara bat ere badago e, martutenen naiz eta nobela aipatzen zen ba, e, ba, gutako eedozein e, kartzela torkio gogora ez da, eta gartzela bueno, garrantzi handia du noski e, Euskal Herrian betidanik Eta batez ere azken urteotan. Eta gero, ba, mofonia bat edo, ez, e, belarrira, e, Montaukekin, ba, ba, du, parikotasuna, ez da, laburra emekin hasten dana. Eta nola lehen esan bezala, e, Montaukek, e, novela horrek, fristxen, novela horrek, e, paper importantea jokatzen duen novelan, ba, irutu zitzaidan, e, izen egokie izan zitekeela. Besteri gabe. E, esango nuke, novela bukatu baino lehen, e, lehen dabeztiko aldiz, e, izan nuela argi e, zeizen ze eman, nola zeizen eman novelari. Ze besteetan, ez nuen jakiten, ez, novela bukatu eta zeizen jarri. E, Kosta itxezitzaidan baina, orain gonetan, argi eukin nuen e, aspalditik emartutene izango zala. Montok emartutene. E. Bai, besti izen propio bat aipatu dut ez du, hori baita novelan agertzen den tokien guluat duari gabe agertzen da Bilbo Bordele, <coughs> Doloraztia eta Otzeta, Otzetakoak, gu gero gero gero eta literatur e taldekoek esan ba dizuko hoa ezekizki baratzen duzu otzeta, eta Otzeta tarrok Bai. E, <coughs> bai e, pertsonaiak e, urbanoak dira, ez, hiritarra dira. E, baina e, gure kasua hori izan hodi da gainera, eh denogatoz eh menditik ez ta denogatoz eh e, Eta otseta herri <coughs> txikia da eta bai, herri txikien gau sachar guztiak izango dituna ziur asko. Herri txike infernu handia eta hauek. Baina badago Bai, e... pertsonaiek e, Julia batez ere mintzola hotzetaz, ezta. Eh Martinek Ez du hotzeta asko maite iritarrena bera dalako, ez da hotzetan bizi izan, eta kosmopolita da nola ere, Martin, eta hotzeta etzaio asko interesatzen. Hotzetan ezin bitzein dezake literatura edo... E, beraz, e, arazo gehiago du e, Juliak, ez da? E, Otzeeta gehiago maite duelako ziur asko, baina baddaki e, hottzeta beti muga dala eta da, obligazio sistema e, identidadea mantendu beharra ez da nortasuna mantendu beharra e, eta bizitza mugatu beharra baita ere ez da eta... Libre izan nahi du e, Juliak eta alderbiotatik ba, bere familia bere ama e, transmisio hori egiten duena, ezta hottzetakoa e, e, etxea etxezar horri mantendu beharra, ezta e, hau da e, asabazarren baratzak E, gure bizitza baldintzatzen duenean, ez da. Etxekoak eta etxezarra ba libre izateko zama bihurtzen danean. Eta nik uste dut, e, Juliak bideaia hori egiten duela, baina ez du nahi ok, otzeta gorrotatu, ez da. E, Baina bai hori atera zait, e, ez da gineronek hotzeta e, nola ikusten dudan, ze ni ere nola etxera hotzetakoa nahi, ze. Eta... Egia da gerota arrotzagoa egiten zaidala hori ere hotzetaz, eta... Aitzear dagoen mundua dela. Eta, ba, bon, nombaitean, uste dut, e, irakurlen batek esatzen duela, ez da, e, euskararen etorkizuna bilbondagoa, dago adibidez da, hori e, horrela da. Baina bai, e, nik uste dut, e, ez dakit, ez, e, euskaldun izatea, e, ba, gauza lan gogorra bihurtu dala ez da, lan bat, Ez, komplikatua. Gauza, Onza komplikatua eta deserosoa, hori diriozuzuk, eh? <laughs> bueno, bai, bai seren eta esan behardut, ba izena Ramoser Bertoria todo junto y e, eta luzea da. Eta ia hortik aztegera, e, umetatik, e, ja hortik astegera, ezta? Umetatik ja arazoak dituen asuntu horrekin, ezta? Eta e, etxean gauza bat hitzite zenun, kalean beste bat etxean pentsatzen zutena, edo esaten zutena ezin zen nuen kalean, eta... E, konplikatu da, ba, ez da. E, gero, ez duzu sekula betetzen besteak, otsetako beste horrek espero duena, ez da. tabernan ez, barra muturrean, horrela ze beiratzen duen hori, ez duzu sekula pozik ikusiko, zeren sekula etzera hark espero duen bezain, zintzoa, jatorra, eta ez dakize izango. Eta, babeira, nik e, irat, idatzi nuen lehendabizeko artikulua, ez da izen bat e, urterekin, gaztetxoa izango nintzen, eta izenburua jarri nion, ez naiz jatorra. E, ala, ez. Niku, e, eta oso doa agordatzen naiz, nire arrebak nola behin neraiteari e, santzion, umea zala, bani falangista naiz. Ja behin aspertuta ez da, zer erratia ezin entzun zenuen, zer erratia gaztelera zen, ez zen euska erratirik. E, orduan minutu txobat partea entzuteko, ea zer gertatu zen, eta txinta, txinta hori entzun baino leheni txali, E, Ia stripuak izate genitun, maigainetik irratia izaltzea joteko zera horretan. <risa> Eta, bueno, orain ja es nahi zaltxatzen inminuak entzea, jode zala. Ez da izanek esan zuen, e, zera banderen gerra honetan, ez da iz, nori izan txan. E, ez da izan da, alkatea izan izan, ez? Haur e, egin Ez, ez, horrengoan, horrengoan, horrengoan. Ego dono horza ez da baina ez baina gara iartan zen gilleen bat... Bueno, zarra naiz, baina ez naho beti beste gara iartan. <risa> <risa> bueno, ba, ba, Juan Carlos Izagirrek. Hori ba, Juan Carlos Izagirrek. Usted horrek esan zuela e, banderan asuntoarekin eta kentzeko edo jartzeko eta kentzeko eta... Ba, esan zuen, oialba da eta usteldukoa eta erorikoa ez da hainbeste e, garrantzi. Bai, bada, hortarako... Ego, etorri zait, juaristik e, e, zerean e, azkeneko e, azken idatzi duen e, unamunoren biografian, ez? Hor unamuno bere euskerarekin, eta bere euskera, eta euskera... E, bueno, hori bagenekien, ez da? Nola... lore jokoan... E, Ba, euske e, ze hil eta ze hortzi e, e, e, beharzala hore guztiekin eta zera eta bahar eta eta loro, lore jokoetako errearekin ere sartu nintzen ez zitzaileko nahiko dotore irudi dittuue eztak ize.ti ba, ze euskarekin amaitu gin behar da, eta euskera hil eta euskara bukatu eta, Pio Baroja kain zuen, ez da, izerrati aipatzen Pio Baroja gaur. esaten dio, jo, ez ezt pelma dan tipori. Utsiok euskerari hilko da eta. Eh? Eta hil tzen danean, gainera, e, Euskal Herria izango da, Europako e, herririk aspergarriena edo esaten du. Baina batzuk e oso pelma jartzen, eta izertara ez etorren pelma jartzena. Bueno, Banderan hau namo. Barkatu, eh? Bueno, eh... Ozeta baino gehi ere bada du gabe martenena saltzen dena diot, eta ez da gutxizgarri eta lehen de, egitura zen eh, bodebil baten modura aurkeztu duzu. Eh, alegia oso novela korrara ga, bueno, gauzazko biltzen duena hori denak eh, batu dituzula integratu agian saltu egtzen dut baina hendaian ari garen ez, eh, Personailek ere bide egiten dute doztitik bordele eraino, iparralde ditaseaz une batez eta gutako den batek iratzi duetan horrela ohikoa topikoa, mm. baina, bueno, <coughs> gero agian konbentzitu duzu irakurle hori alegia ikuspegi hori ez, beti ere iparraldearik lilura eta nola gertzen den eta emandu zuzua ez alpena, eta bueno, agian hemen gauden ez gero ba Eztekik, jendeak zer eurdean ezagutzen duen, alegiak kepa, lin eta baitua bateratzen baitira... Bai, dira, hemengo gobi gizon, e, neska aste batekin e, asteburu bat pasatzea dihoazenak eta nora eramango dute. Ba, bueno, donostiar batzuk, naiz eta asko edertu dan ez dute bilbora eramango guen jain ikustea, ezta? naiz eta orain Bilbo oso derra dan. E, normala, iparaldera joatea, ez da, ba, ba bueno, ba. ez bai polita, xarmanta da, ez da? eta horrek esan nahi duen guztiarekin, ez da, eta hori da, ba, bestaldean, eta goen topikoa, ez da, ba, iparalde, ba, Sarmanta, politia, zina, e, e, dotorea. Eta, bueno, anguak espainoletik duena gainera, frantsesetik duena hemen. E, finago gobaitea ere, espainola baino. Beraz, e, topiko hori ez, eta ez dut ikaiago zer ez? Zer egin, ez? Bueno, bai, e, badute, zera sentimental bat ere, hainoan, hainoan da, ez da? Bai, hainoan. Bai. E, bai, eta gero, e, Martinek e, zearekin duena, ez? E, Kazetariarekin, edo telebistako aurkezlearekin, e, bai, Emengo, do, Euskera, bueno, bai teno dakizue eh, hegoaldean jendea duen liliura, ez? Hemengo euskarekiko eta hemengo paisaiarekiko eta abar eta abar, ezta? Eta bueno, eta da jendeak alduenean, ez? Ba, e, alde hontera pasatzen dela, e, asteburutan eta Eta, mm, eta batez ere kanpotar batentzat, besteudet Donostiar baten joera normala eta edozein lagun kanpotik etortze saigunean, ezta, ba erakusten diegu Donostiko ingurua eta, eta, eta ona ekartzen dugu, ezta. Ez dute besterik egiten, ezta. bada, e, Kepak e, topiko bat esaten du baina e, kanpotarri esate zaizkion gauza hokie Geuk sinisten ez ditugunak, ez da? baina esaten dugu eskaldunak nolako ageran, eta hitza ematen degunean ba, finbetirako dala, ez dugula asko hitz egiten, baina hitz egiten dugunean gauza serioak esateko dela, eta ez, ondratua gerala, eta kanpotarrai esatez eizkien gauza hoiek, ez dut, ez dut asmorik izan, ez da, emengo, gizartea eta mundua izlatzeko ez da gutxiagorik ere ez. Bai, esan, Asiak. Nik ez dakit, ala ez da, ez da, lorintasunaren burua beste biekatzen izkintu da. Batalai diurienen burba taratagoa. Eta bestea, sarri den moroen. Ez da, ez dixiruz eta, nire tokatuzek horrelo bihatzea, da hundatzu beldia baliatu du. Zorro oso hori buru zakarra da. Eh, horren e, erabiltzeko eh, taizaki esan dutzun hori, halenbia. Honenagetik dituela eh, hizkuntza eh, txikia izanik ba privilegio izan di da. Bai. Badakiz esan dizuten, eh? baina ba. ezagite sortzen da lehendago. Gabain. Baserkeria. Gimitezaik, hilatureak e, aruntza dut produkela eta bai, hilatureak pixka berriago. Gatorbat, zelkinak produkela produkutan, murekak zela nahi guztu, txikiagare dako, hilature guntxik eta da, zain egiten alde txarrorik orain alde honaskan edo dago, edo berena. Novela gauza asko kontatzen ditu, historia ofrendez narri gala, eta esak eraterako, e, lehen biziko aldiz, aukik zentira gauza batzu, nireen gilitzak zelkarri Os artikulu ditut lelengualdis dena. Batera faktiak deskribatzen dira, eta aterak ezela jatetxeak edo injizioak edo jardea. ezagutzen ditu proiektuetan esatuzun liguruko erralitateri lelengualdi daukitzen da horrela, eh? Horrenik atola hor artikulu baina hori baino goza horrea ere badago, zuretzako eh hasi magikoa duen da liguruan. Ze normalia personaje berak injizio edo bidez Eh, osatzen ditugu, inintzen gara bereizteko eh, persoanak dara berdintzuak eta pastelatuak eskirtetzeko inintzen gara erregisto diferentiak tematen bakoitzari eh, diálogota, batek egitea egiten du, besteak ez, eh, batek egitea egiten du, besteak ondo trampa gara, Trumpa olakoak egiten. Ta, zure persoanak inintzen gara, enoiz, aztertzera inintzi, baina bakoitzan nor da, bera da, nor, Mm. Eh, talduste hori da eh, ikaradia ja, hori goizkiia <coughs> Nikistude beste guru batean egogian norelatza. Eta hori hori kostinte kehiro e, egin dutu, argitarbateko debatera seksio txiketan egin dut. Personajea eh, hain desberdinduak, iragorde hasten, yeah. hori eta den itzaren haster. Bat e milenean Bestea beti nartu da. Bueno, lin, pf, ez dago araztorik, zera funtzional betetzen du hor, montaukak epizela. Araztua Martin Julia izango lirateke, ez, e, abaitua Julia ez da. E e... Dena den, e, ez dakit, ezkerkasko, eh? ez dakit. Ez dakit. Beste gaia gehiago interesatzen zait, asko pentsatu dut hortaz. Lodiadena. Ba, e, bueno, lodiadena, txistea zan, ez da, bizkate. E, zergatik, e, zergatik egin dudantz, a ber, e, nik lan hau aurreratuta nuela, buruan nuela, e, banekien e, tentazio izan nuen montako bat idazteko. Ia gauza bera. E, e, abaitua e, pilar eta linekin. Gauza tata e, berreun horri e, tentxioakin, dinamikoa eta nobela bat daukan hor. Bueno, nobela, saldu ditekeena. Eh? Baina, bueno, ez da, izaiatu kontatzen ez da e, Jode, gustatze zaik e, zera hori ez da, jode. Baina banekien horia etzala saltzen. Ne? Eta orduan duan pentsatu inuen. Eta benetan, e, ni, e, bueno, ba, ez nahiz jatorra idatzi nuenetik, egizu ba, espanolista zera bat ere badu dala. Well. Naiz eta julea bezala zen, e, oso markatuta egon Otzetakin, ez da? Ba, ikusi beharkake nordan abertzale eta nordan da. Ba. Besteun bata da horien ez da. Ez nahi dut e, e, asko pentsatu nuela eta erabaki nuela arriskatzea eta arriskatzeko bidea ematen didala euskarak. Eta ikusi dudala, joden eremu, eremua dala, fatalki hori ere, Ez dut beste remediorik. Otzetatik atorrela. Eta euskera hasin hitzela idazten, behar bada... ...kasualidades. Ez dakit euskera izan ez balitzi idatziko nuen, zeren hasin idazten, bueno, beti kontatu da Valentin Berrotxoarena, eh, quiero ser santo para que un santo tenga bizkaia, bak, historia hori, E, e Euskara zetxan ezer e, orai, nire zelako edo nire kideko gazte, irakurri zezaken ezer zetxan, zaitzen da ba, ba, egin nuen Euskara zerra berria egitea er, erra zelako, ez da eta gero etorri daba, idazte hori, ez da iziatik. baina argi dut hori dala nire mundua eta Osta, lotxari gabe kanonean nagoela eta, eta zuen arazoa eta zue kritikoak eta ikusi beharko zenuteke zer dakarren zuentzat euskal idazleak gaztelerara batez ere pasatzen direnean itxarotea ea Eusk e, Madrileko edo Bartzelonako kritika zer esaten duen liburu bat kanonean sartzeko ala ez hori ari zaigu gertatzen. Eta nik eragaki dut, niri komeni zaidala Euskal Mundua, baina ez, txigitzen hortan ahondian aizelako. Ez, zentzua ematen diolako nere lanari, esan dudana gatik, masa kritiko hori dagoelako. Alegia neri bueno, erderaz ere aterako dut. Ez dakit, nobela hau gaur egun Gauden, gaudenean Norbaitek argitaletuko lukeen, batek, ba, eskainideate, egia esan eskainideate. Nik uste dut Donostian eta Bilbon e, ale batzuk segurtatzen ditudalako, ba, hori, minimo zera hori, eta, baina honekin argitaletxe batek ez du arrakasta espero. Ez du espero hau Berlineko aeroportuan saltzerik. Beste ura lin, abaitua eta akaso nordaki segun hor saltzen duen segun ze propaganda egiten dioten baina hau ez da osaltzerik, ez da? Ez da egiterik ere. Ezakik kanon hortan dagoen beste gazteleazko edo frantsesko munduan dagoen idazle batek idatzi dezaken eta harri ikusi harri du, ikusi dut. Saetu naiz esaten eta pentsatuko eta hemen esateko pentsatuko dut. Eh? Pentsatuko dut beste lekuen baten esateko. E, Alegia, e, azpigaratu izatearen zera badela eta justifikatzen bagaitu zerbaitek hori dala. Halako batean norbaitek asmatuko duela, benetan euskaraz munduak irakurriko duen zerbaitek iten. Zatik, honek ez. Ba, nere atzeti datorren batek bide beretik eiten baldin badu bere, bihotza, gorputzak edo ez dakizzer keskatzen diona. Euskal munduak editoreak eta kritikoek eta abareetabar bide ematen diotelako behar bada horrek bai lortuko du benetan munduak e, estimatuko duen zerbait ez da. Bestela e, ba, genero literatura egite euskaraz ez diot interesik ikusten ondo ikusten dut egitea ez da, ba, ez diot interesik ikusten eta gainina hor, gustale esaten nuena, ezta Hard Times. E, nola da euskaraz, e, garai gogorrak edo. Euskaraz dago seguru naho jende gehienak gazteleraz edo frantsesez irakurtzen duela, edo ingelesez ingelez zakienak ez da. Hor ikusten da euskaraz ale instrumentala. Eta euskaraz irakurtzen duenak plus bat duela, hori dudari gabe. Eh? hori ikusten da irakurlekin hitziten. Ez euskaraz irakurtzen duenak normalean irakurtzen du frantsesez eta edo. E, ...gazteleraz eta edo ingeles ez, baina gero du beste kezka gehi, gar, gehi bat ez da. Adibidez, e, nik pentsatu nuen hau egitierakoan, ba kontutan hartuko duena, ba nik kanonikoa naizela adibidez. Eta, e, esan dudana, nik fritsi aguantatzen diodan bezala, ba ni ere aguantatuko nahoena ez. Benetan hori pentsatu nuela, eh? Eta, eta badakit, e, novela honek ez duela inorako txanzerik e, euskal herriti kanpo. Eta gaizki, gazteleraz oso gaizki interpretatua izateko arriskua duela. E, benetan zinesten dudala, eh? E, baina loditasunarena izan da, ben, joko bat, e, esateko zergatik egin Hau, e, Espainiako, e, jo, eske, badirudia esan nahi dudala, ona dala, eta ez dut esan nahi ona danik. Esan nahi dut, e, ez dagoela gaur eguneko e, merkatu editorialari begira idatzia. Hori esan nahi dut, ez Hau, erderaz, e, gazteleraz, ez duela zentzurik, e, Behar bada, ba, euskeraz izen txoa dudanez, eta, e, bueno, ba, Donostin, batez ere, eta Bilbon, ba, iru, lau mila, bos mila pertsona, badauden, ba. bueno, a ber, one, euskeraz, gaine horreatik, euskeraz hona omen da edo, es? A ber, ke dize ez da? Esaten didate, zoritxarrez badira euskaldunak ere, gero eta errazago, eta gero eta argiago esaten dutenak, neri esaten didatenak euskeraz iba nik astelera zirakuriko diat. Zer, euskeraz, eta hori ere gero eta errezago esaten duten. Eh? Eta Ramon, no? keskatotaz haudea izuzten ere ezpeite izango euskeraz izango dena gaztelaniaz. Esan nabaita leheni, haritu bera horretaz, ez, ez da berdin izango, ez, ez da berdin ulertuko. Horreguruz haian pare bat ditz. Ez, ez ke... Elhen esan dut, dana komplikatua dela. Ez ke, ge Geure izena da komplikatua Euskalduna gera, baina Euskalduna gera euskarazitzen dugunak, eta beste horiek, ez, nire hau zokoa, e, alianza, seguroko, arduraduna duna, e, egunon egunon ezaten dio dana goizetan eta ratxaldean ratxaldetan, buenas tardes alegia, e, horri ez da egin nola esan, Euskalduna ez da, E, Ezen nahi da, dena da komplikatuak. Euskara argi dago, hau gu gehala otzetatik etorri gehano. Eta, eta gure historiak, batzuk eh, arutzago, beste batzuk onutzago, beste batzuk eh, abertzaleago, beste batzuk kritikoago, beste batzuk... Baina gu gera. Erderaz, gu hori dezagertu egiten da. E, Euskaldunok gu, eta hori duen eraile behar dutzu, Euskal Iritarra, Euskal Herritarra, e, eta ja hor, ja, harinaiz mundu horren parte batetaz egiten eta hori jendeari etzaio ondo iruditzen. E, normal, jendeak esango du, hor, e, ba, biktimak falta dira, hor, e, falta da, ez daki, pepeko, estaki ze, hor sensibilidade bat bakarrika zaltzen da, ez da, otzetakoena, ere. Ba, eninola, e, ba hori, e, idatzi dudan, ba guk osatzen dugun, ba ekosistema esan diodan horrentzat, Euskal Irakurlea, Euskal Kritikoa, Euskal Universitatea, eta Euskara Zdakiena, Ez ari burura etorrin ere hau alianzako aseguruetako arduradun hori. Ez etorre eta pentsatu. Ba... No, ez pentsatu. Erderaz ere ez du irakurriko horrek, ez da. Baina... <coughs> bai, baina hori egia da. E, egia da elaboratu behar du dela pixkat, eh? Baina ustez gauza asko ari zaizkibula pasatzen... E, naturalidadez garapenean goazen neurrian, ez da positik ikusten dugu eta jo, pozgarria da dudarik gabe, ezta? E euskeazko eusko haurlaritzaren laguntzarekin e, nebadan ateratzea, e, atzo eman daten e, Rosetiren obsesioa errusieraz. Ez? Bueno, zuk esango diazu errusian zertarako behar duten Rosetiren obsesioa, ezta? Gazteleratik itzulia eusko jaurlaritzaren launtzaz. Eta izezentzu duen, ez da? Eta izezentzu Nola aukeratzen dan zer, nola zertarako, etxepar institutoak, mundura zabaltzea, gure zerak. Uste dut, e, energia, eta diru asko, batez ere diru asko, e, kentzen digula euskerak, edo ematen digula euskerari, eta ez daukagula politika argi bat, ezta. Eh, ni kritikoena oso argi ikusten dut. XX izenik eh ez aipatzeko, e, euskal kritikak esaten baldin badio tururu esan dezake. <coughs> Aberser esaten duen ABCk hemendik sei labetera. Zerek, abc ABCn igandekoak esaten baldin badu non plus ultra importantzaidak hortik ingelesera doa, ingelese di frantsesera e erangelista iztera eta eta mundura, ezta. Eta, eta uste dut, e, geure kanonari utzi behar digula. E, bete aipatzen den izen bat aipatzeko eta nere laguna denez, ezta, Koldo Izagirre sta sekula e, beste kanonetan egongo, ezta. Eta gure kanonean leku badata, leku badu eta seguru, ez, gure zera horri aberastasuna ematen diola zagite. Dai ez hori, ne asko maite ditudian idazleak, ke... De momentuak nesan dutu Fritzi amaltatzen bihotesak izan bai. rebekanoneaz da horrelako. Baina uste da aurreki estruktura bada ukazula da, e, alako ilako leonatzeko edo lako edo barkatzeko zerbait edo... Idazle, bai. idazle, bai, bai, bai, bai. Aire bai, bai. bat zere, ideo, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, eh, aldatuzko atenda ez da, esta, eh, batzuk erori ez da hori ero pedantea denitza berrirakurketan ez da horrein telebistan atatzen dien tipa berrirakurtzen ari nahiz e, Norbaitek galdetzen zuen baita ere aber, ea nubo romanista nintzen edo bai, bai. e, rop grili askon baitea izan nuen garai batean adibidez orain gutxiago baina egia da, baina esan behar da hori ere Zera, e, e, molieren prosarena bezala dela da, denok egiten duguna konturatu gabe egiten dugula, ezta. E, alegia e, nugor romanetik denok ikasi dugu eta denok mm, e, estetikan denok gordotzen dugu zerbait naiz eta pugen dudo roman edo delako hura e, irakurri z. Dudari gabe gizona handia da. Eh, izan da eh, letretarako eh, rogrile. Esan behar dut gainera oso modan dagoen beste gai bat normalean pertsona hona diran idazlea katsegin ditu dara. horretik, horretik. Horretik, baina ukaezina, ukaezina bere ekarpena literaturari literaturali. Eta adibidez, horretik maite dut atuko eh, Mas Frist, ez ta? Eta zelinekin beti egoten da zera, eta ba, e, tipo izan egeken eta oso literatura sublimea egin, edo zona, eta alderantziz, eta adoz nago pertsona honegiak ere igual neke zein dezaketela literatura ona, baina bueno. Baina bai, gustatzez ezkit, e, bai, e, bai, gehiago <coughs> bere biografian edo edo bere memoriatan, eta ideologikoki, etikoki, eta pertsona estimagarriak edo iruditze zaizkidanak, ez da. Eta, eta bai, e, hor e, aitortzen dudana, ez da egia da, nire txan, nire bizitzan, ba, ba bioiek erroz eta fritsa dibidez, ba. Nikon hartzen dut, eh, niretzat importanteago direla, psh, eh, bari, oso gertu ditu dan persoan askoan. Eh, bar... Iro lau izen. Iro Barka? Henrik, bol bat, Bueno, e, horrekin gertatze zait gabe gertatzen zait e, aspaldi abandonatun hinduela, ez da? E? Horratik, bai, badira izen batzu berreskuratu egin behar direnak gabe bat izango horitzateke. E, ibadak ibaditare, soltsenitzeekin dudan, e, bai, zeretako bat, ez da zor, hori da ez, ordaindu ezina hindu ez ari egin zitzaiona. Eh. Zenbat? Uh, taki pa. Eskola garizaituz. Ba, eh. Bai. Ez. Gaurkorik. Gaurkorik. Gaurko idazlerik. Bai. Tagitu erreal Bueno, Gaurkorik egia esan, pts, e, ez dut horrela gehiagik jarraitzen, bakarrik izen e, neure zehakoa zirenak ba, e, ez dakit ba, e, e, lotxe bat maite dut, e, baina hori ere ja jazarra. E, Maikek Barnes bat. E... Bai. Bai. Bai, gainera azken boladan literatura fikzio saiakera egiten ari dan hori, oso sakona da, eta Erihotzari buruz egin zuen azken aurrekoa. Ez naiz zenburu ez akordatzen. Bai. Nire parnazoa nola osatuko nukean. E... Asko maquedet Virginia Woolf. Asko, asko. Zerreferentzia gandua, agartzen dira, txikitan ikasik egin ditu den... Zurriolako antxeta... Zerreferentzia gandua, eta zera, ze poemazak, agartzen diren manera, balsukarri ikusulako horretu. Ez dela, inorek etzituen hori edo garrioa ikartuko, nendikanein munduaren filmielara ikartzean, ez da? Eta, zerreferentzia ikusulakoak, zer dutatzen dut? Bueno, patri urkizu dao hemen, eh? <coughs> Txoku, <tutu> ja. O sea, asuntu hauetan erne. <coughs> Bo, ba beira <coughs> eh Donostiarra naizenez, e, askotan markinatua sentitzen naiz, ez? <coughs> Zatik, Euskaldunguan, euskaldungoan nola lehen aipaturiko mirespena bada ba, ez? Iparaldariko, Donostiarriko ez dago <laughs> inungo, liliura, maitasun <coughs> Esango nuke, bueno, Donostiarra gea, Erdalherria, eh, bueno, Donostia desastrea da. Eta <coughs> e, asko maite ditut edo irutze zait eh euskal dungoak eta euskal literaturak ez diela merezi duten e, garrantzia ematen eh Donostiar zaharre eta garai jarreseta ja, bilinttze eta, eta e, Pat kaino ondo ezagutzen dituen <coughs> barojaren aitasera Serafin. eta gainera e, kaletarrak e, ikasiak ez da profesionalak izan ohren abokatuak e, ingineri pare bate edo, ez Pat e, <coughs> liberalak eta kuriosoa da ezta esango nuke euskal literaturaren... Hombre, Ez dago izen batola benetan potentea ere, egia esateko, ez. Baina oroar, kolektibo bezala, ez da, baizuela euskal historian duen baino e, pisu gehiago izateko, ez da. <coughs> Batez ere, hiritarra e, e, delako, ez da, donostia, bueno, iriko skorra, eta, eee... Iriko bizitzan festan eta zuten garrantziak kontutan hartu ez, soroa eta antzerkia, eta festak, eta e... serafinen operak, eta antzerkiak, eta abar, ezta? Unutien desa ditugunostia, ikuntun izatez, teatro mundu duan, Jabelino, Barrio <tinyo> da Zorri, <tinyo> teatroa, ezo, eh, Balburguerziaren, ditagunostiaren, ikundi, ikuntan, telejarria. Hona gerraurian zakidu 57an ezudieren unteria struktua cierdi. ni baino zarra oraindik baina ez aizarra. zen 19 mendera Joan. Euskal Herri erregistroarekin, zuk alira <coughs> mundu laiko profesionala idekia eh, mundutik eh, ziren korrente horiek gure garatzen saiatu zirenak ta geokio paragrafoa uelta nazionala larrulea eh kanporatzeko saiatu zena ba hor eh, gertu egiarak kalitatuan eztela mundu ireki hori eh, eta laiko hori beraz dela ba, hori da ja, ez da Bai, hori da ez, Hintan. ikustek hor utsune batagoela, ez da, jende hori ez dagoela. Bai. Bai. Fenomeno urbanoa izaki gainera ez, euskal literatura nain eskas eh, odena, ez da. Zipi zan jendea. Hintan. Baina sinistu, eh? e? Uste dut, benetan, ausunarketa hori... Bai, eh? Eta zeatik iruditzez aike... Eh... Ze Baizak izek antu zen edo, ze poema zati edo... Ki... Ez, ez, ez, ez, ez, ez, mundu, ez eh, Zeatik ez duan sinisten edo sinesgaitza eiteza egan... Eh, nere, bai, loitasunaren baina, bueno, komatxo artean, esan edo... Eh, hau egin dudala, horrein zitekei eta... Hau ja, bai, bai, bai... Bai, eh, bueno, itzen gode, itzen gode, <risa> bueno, hau. Hori, zuen arteko bat atolatuko duzuetan, abarkatu horrela horren gordin ki mostea. Ez noke, zampez hau bukatzea nahi ezta butxea horik ere, baina, baina, bueno, tenbora aurrera doa. Ez eh, dut zuten itzakenduko, Ramon, zan zeurek abutik eta adierazinei balin bat duzu ez, ez, ez, ez, ez. Eta gero, agian badago eregunen artean ere beste inor eta horreindik ez dela animatu eta hori animatzen da Bestela, segin ere zake eta nahiko genuke beste gisa gizabatez ere segitu e, aukera hori bat ematzen balin eta bestela gutartekoan horrela bueno, nuen bertan bera utzi ez, bai, bueno e, ba okazude, horreindik ere aukera zero eh? inorke ezea bueno goazten mendiriz nendi, baserriti baserriti da. mira, ez dugu, <coughs> ez dugu gure nahi ez da hori, ariak klubekoena eta honartuko te diguzen esperantzan, eskerrek asko, eta ez da izan azkena, erra bezala, elduden Uda Berrian ginen zauku txarro eta musikariak berak dioen bezala, eta, fin, konbidatuta zudez e, ordurako, nire esker, nire esker. Nire esker, los proyectos de tercer año o eh bueno, bueno